«Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину?» Авторка Вікторія Боярина «Ступ» або книжка, якої в мене не було Укотре довідавшись, що хтось із друзів і знайомих подав на розлучення, замислююся, чому? Адже я пам'ятаю їх закоханими, сповненими надійно, на щасливе і тривале спільне життя. Розрив стосунків супроводжується розчаруванням, крахом сподівань, емоційним потрясінням. Чи можна йому запобігти? Як і чому кохання перетворюється на байдужість, а часом і на ненависть? Чого забракло подружжю для створення міцної сім'ї? Після свого розлучення в першому шлюбі я насамперед з'ясувала, чому не склалися сімейні взаємини. Я була непідготовлена, не розуміла, що таке бути дружиною, за якими законами і правилами функціонує подружжя. Я не мала достатньо знань для створення міцної родини, бо в нашій системі освіти відсутні дисципліни, які їх надавали б. Я дуже хотіла стати щасливою дружиною і матір'ю, тому усвідомлено почала дізнаватися про правила побудови стосунків між чоловіком і жінкою та виховання дітей із книжок та живого спілкування з експертами. Застосувати набуті знання на практиці змогла, коли ми з другим чоловіком створили власну сім'ю з особливою місією, цінностями і принципами. Ми разом формуємо сімейну культуру, втілюємо спільні мрії, зміцнюємо взаємини. На двох у нас семеро дітей. Сім'я – наша головна цінність, територія щастя джерело безумовної любові, підтримки, інтелектуальних та емоційних ресурсів. Згодом, перевіривши на власному досвіді ефективність усіх інструментів для побудови щасливої родини, я захотіла поділитися ними із широкою аудиторією і вирішила написати книжку, якої в мене не було тоді, коли я її потребувала. До цієї відповідальної роботи, що тривала півтора року, я залучила понад 20 поважних експертів з різних аспектів сімейного життя, провела більш ніж 50 інтерв'ю, підготувала близько 20 публікацій в ЗМІ та використала щонайменше 300 літературних джерел, що містять сучасні наукові дослідження обраної теми. Накопиченого матеріалу виявилося так багато, що його вистачило на серію книжок, об'єднаних під назвою «Сім'я в пріоритеті». Відкриває її книжка Стосунки в парі як створити міцну і щасливу родину, яку ви слухаєте зараз. З перших сторінок вона налаштовує на вдумливе читання та подальшу роботу над собою і покращенням родинних стосунків. До літературної праці мене по перше, спонукали материнські почуття. Я писала ці книжки з любов'ю і думками про наших дітей дбаючи про те, щоб у них було достатньо знань для побудови власних родин. По-друге, таким чином я слідую за особистою місією – щасливе суспільство і щасливої сім'ї. Мене бентежить, що інститут шлюбу переживає кризу. Протягом останніх 40 років розлучень у світі побільшало вдвічі. В Україні ж навіть Міністерство сім'ї скасовано. Маю надію, мої прагнення відгукнуться у ваших серцях, а запропоновані інструменти допоможуть зберегти і покращити ваші родинні стосунки. Серія «Сім'я в пріоритеті» для вас, якщо ви Маєте сім'ю і хочете її вдосконалити Зустрічаєтеся, заручені, мрієте про щасливу родину Перебуваєте на межі розлучення, маєте сімейні проблеми і прагнете налагодити стосунки. Розлучилися, але сподіваєтеся вступити в новий гармонійний шлюб. Вона адресована тим, хто налаштований разом із коханою людиною старанно працювати над створенням і збереженням сім'ї, покращенням її мікроклімату, власним особистісним розвитком і духовним збагаченням своїх заємин. Пропоную вам поглянути на сім'ю, як на організацію, що потребує керівництва, розподілу обов'язків, визначення завдань тощо. Саме подружжя, як засновники, очолюють родину і кладуть під морівок сімейної династії. Для цього вони мають подолати кілька важливих етапів. На першому подружжя пізнають себе та одне одного, вчаться спілкуватися, домовлятися, виходити з сімейних конфліктів та долати сімейні кризи, не лише без втрат, а й з надбаннями. На другому здійснюють аудит своїх стосунків і виходять на зріле партнерство, щоб згодом вивчити історію своєї родини. Усвідомлено визначити сімейні стратегічні орієнтири, принципи і цінності, на ґрунті яких буде сформульовано сімейну місію, розподілено ролі та обов'язки. На третьому етапі чоловік і дружина фіксують домовленості та підписують важливі документи. За сприятливих обставин – це сімейний договір. У разі розлучення – шлюбний договір. На випадок смерті – заповіт. Далі складають плани реалізації спільних задумів та стратегію розвитку сім'ї на десятиліття. Цим етапам подружнього життя присвячено першу книжку серії «Стосунки в парі». Щоб досягти успіху, сім'ї належить навчитися доцільно розпоряджатися своїм людським, інтелектуальним, соціальним і фінансовим капіталом, родинними активами, матеріальними і нематеріальними цінностями. За аналогією з компанією, де значущими явищами стають створення і випуск на ринок нового продукту, батьки народжують та в подальшому відповідально і усвідомлено виховують дітей усебічно розвивають і готують їх до самостійного життя, як особистостей з унікальним набором здібностей. Разом зі старшим і молодшим поколіннями подружжя створюють свою сімейну команду та за схожими з корпоративною культурою принципами формують і розвивають сімейну культуру, започатковуючи спільні для всіх членів родини проєкти і дотримуючись сімейних традицій. Про це розповідає друга книжка про батьківство і розвиток сімейної культури. Третя книжка розкриє питання спадкоємності та побудови сімейної династії. Це схоже на правила бізнесу, скажете ви, і слушно, різниця лише у підходах. Власники бізнесу мають стратегію, а подружжя зазвичай укладають шлюби спонтанно, не розуміючи, які завдання вони, як чоловіки і дружина, виконуватимуть та в якому напрямку рухатимуться. Це призводить до неусвідомленого, стихійного сімейного життя. Через суперечки й розбіжності партнери втрачають енергію, яку могли б скерувати на взаємну любов. І все тому, що бракує знань про стратегію розвитку сім'ї. Щоб її створити, слід насамперед з'ясувати, чого ви прагнете, чи потрібна вам родина, яке місце вона посідає у вашому житті та чи є для вас пріоритетом. Кожен шлюб унікальний, але проблеми у стосунках спільні для всіх. Упоратися з ними здатен кожен. Потрібно лише знати, як діяти, і приймати нові життєві виклики як завдання, що потребують виконання. Цьому і присвячено серію книжок «Сім'я в пріоритеті». Сім'я – багатогранний творчий проєкт, над яким слід цілеспрямовано працювати. Вона не виникає сама собою не дається щасливою і спішною раз і не завжди. Покращення можливе лише завдяки свідомим зусиллям і змінам у стосунках, які ви самі ініціюєте. Перетворюйтеся на експертів із сімейних взаємин, архітекторів і дизайнерів свого щастя. Застосовуючи управлінський досвід у своїй сім'ї, ви відкриваєте багаті можливості для побудови міцної родини на багато покоління вперед. Будьте готові, усвідомлено, зі щирим, сповненим любові серцем створювати власну сім'ю, приділяти її розвитку час та увагу. Дійте так само старанно, ніби стоїте біля стерна своєї організації і ведете її до успіху. Історія сім'ї від минулого до майбутнього Що таке сім'я? Чи ви колись замислювалися, чому люди почуваються щасливими? Незалежно від того, де вони мешкають, до якої релігії етносу належать, скільки заробляють. Що дає почуття повноти життя? Найбільший український портал пошуку роботи Work.ua 2018 року вирішив це з'ясувати і провів серед своїх користувачів опитування. У чому ж полягає людське щастя? Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова полиця. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування. 19,4% респондентів щастя приносять особисті досягнення. 17,4% гроші. 11,4% відпочинок. 7,5% назвали джерелом щастя спілкування. А 3,3 – максимальне задоволення від життя приносить робота. Але найбільша кількість людей – 41% – щасливі у сім'ї. Це підтверджують і результати соціологічного опитування, проведеного того самого року Міністерством молоді та спорту України. Сімейне щастя є основним пріоритетом у житті більшості молодих українців, віком від 14 до 34 років. Відповіді на запитання, чого ви найбільше хотіли б досягнути в житті, розподілилися в такий спосіб. Родинне щастя – 59,9%. Здоров'я – 53%. Кар'єра – 36,6%. Сума не дорівнює 100%, оскільки респонденти могли обирати чимало варіантів відповідей. Потреба мати щасливу родину є майже абсолютною цінністю для жінок, які випереджають чоловіків із такими показниками – 72,2% і 48% відповідно. Соціологія визначає термін «сім'я» як малу соціальну групу. Це інтимне середовище існування, у якому члени сім'ї пов'язані кровною або близькою до кровної спорідністю. Деякі словники, визначаючи термін «сім'я», Додають до неї всіх родичів, як живих, так і померлих, близьких і далеких, відомих і невідомих. Це спонукає нас приймати сім'ю як велику групу з родинними зв'язками між кількома поколіннями. Усіх їх сполучають невидимі нитки, що дають змогу кожному живому членові родини відчути свою причетність до енергетичної сімейної системи, до великого роду, до минулого і майбутнього як частини унікальної родинної історії. Сім'я – це соціальний інститут, септоструктурна одиниця, це глинка, із якої будується суспільство, і його міцність залежить від міцності кожної сім'ї. Сім'я – це перша основа і міні-модель соціуму для нової людини, дитини, де вона навчається формувати стосунки з людьми. Інститут сім'ї – Форма постійного спільного життя чоловіка і жінки, яка пов'язана з продовженням роду і яку прийняло суспільство. Інститут сім'ї включає правила освіти сім'ї, норми взаємин, розподіл рольових обов'язків і прав, систему символів, у яких суспільство фокусує уявлення про сімейну церину життя. Історія людства засвідчує, що сім'я почала формуватися ще за епохи диких племен, і на той час забезпечувала єдину можливість вижити та зберегти єдність? Як спільнота людей, сім'я еволюціонувала від найнижчої форми до найвищої, від групової сім'ї за первісно общинного ладу до індивідуальної, що існує і досі. Сім'я видозмінювалася на кожному щеблі суспільного розвитку які сім'ї створювали доісторичні люди для людей вбраних у шкури і озброєних кайками, властиве було безладне статеве життя. Поступово стосунки між чоловіками і жінками чим більше регулювалися. Коли з'явилися роди, виник груповий шлюб, а відтак потужною соціальною нормою, що зміцнила сім'ю, стала заборона кровозмішування. Шотландський етнолог Джон Маклеллан 1865 року опублікував дослідження «Первісний шлюб» у якому застосував до перших видів сімейних стосунків поняття ендогамія і екзогамія. В ендогамній сім'ї існували вільні статеві стосунки всередині роду. Але первісні люди, прогресуючи в розвитку, зауважили, що зв'язки між близькими родичами дають слабке потомство. І їх заборонили. Так виникли екзогамні сім'ї. Чоловіки та жінки створювали пари між родами. Приклад Ендогамії – шлюби Габсбургів, однієї з наймогутніших монарших династій Європи. Кілька поколінь представники цього панівного дому укладали шлюби з близькими родичами, і це призвело до виродження. У сім'ях Габсбургів народжувалися діти з генетичними відхиленнями та хворобами, зокрема з гемофілією. Це спадкове захворювання називають хворобою королів. В Японії процвітала найдавніша на світі династія Сумерагі. Постійне вливання свіжої крові, септо укладання шлюбів із представниками інших сімейств, забезпечувало спадкоємців японського престолу міцним здоров'ям. Династія існувала понад 2,5 тисячі років. Наймолодший різновид шлюбу – моногамний. Такий варіант сім'ї почав формуватися, коли в голови родини – чоловіка-батька – виникала потреба передати у спадок накопичене багатство і у такий спосіб утримувати родову власність насамперед земельні володіння. Саме тоді посилилася нерівність між чоловіками і жінками. Провідна роль і влада в родині належала чоловікові господарю. Дружина ж мала поратися по господарству, продовжувати рід і зберігати подружню вірність. Брати участь у громадському житті, володіти власністю, жінка не мала права. Упродовж усієї історії людства величезний вплив на інститут сім'ї мала релігія. Французький історик 19 століття Фюстель де Куланж у книзі Давнє місто пише: Коли на землі зароджувалося життя, саме релігія заклала основи давньої сім'ї, себто сім'я була радше релігійною, а не родинною спільнотою, також вона була первинним соціальним носієм релігії. Протягом тисячоліть. Подружжя залежало від релігійних традицій, вірувань і практик конкретного племені, громади чи поселення. Шлюбний обряд здійснювали жерці, представники культу або священники. Шлюб вважався священним таїнством. Подружжя було непорушне до кінця життя. Релігія диктувала соціостатеві ролі, виховання дітей, спосіб життя родини тощо. І це втручання мало як позитивні, так і негативні наслідки. У середньовічній Європі дружина мусила бути вірною, слухняною, смиренною. За часів Святої Інквізиції вважали, що жінка – порочніше і брудніше створіння, ніж чоловік. Розлучення, церковна і світська влада дозволяла вкрай рідко, хіба що серед правителів і представників знаті. З одного боку це спонукало до міцних сімейних стосунків, а з іншого – до утиску прав жінок. Розлучення – те, що суперечить і природі, і законові. Природі, бо розсікається та сама плоть. Законові, бо ви засіхаєте на те, що Бог з'єднав і не волів роз'єднувати, казав святитель Іван Златоуст у бесідах про сім'ю і подружні взаємини. Християнство освячує одношлюбність, іслам підтримує полігамію. Разом із моногамією Традиційною для європейських країн за наших днів існує також і полігамія, тобто багатоженство і багатомужжя. Воно закорінене ще в родополумінному епосі, коли дуже й воїн, спритний мисливець, мав кількох дружин, яких міг утримувати. Полігамні сімейні стосунки вибудовуються за патріархальним принципом і поширені переважно в мусульманському світі де питання сім'ї та шлюбу, а також статусу жінки, регламентує Коран. Багатоженство або полігенія – така форма шлюбу, коли чоловік має кількох дружин. Нині на планеті є навіть такий собі пояс багатоженства, що простягається від Сенегалу на Заході до Танзанії на Сході. Від 35 до 50% жінок на цих територіях перебувають у шлюбі з багатоженцем. За полі Андрії – багатомужжа. Одна жінка перебуває у шлюбі з кількома чоловіками. На такі сім'ї можна натрапити в народів, що розселені у Гімалаях, у Непалі, Китаї й у Північній Індії. Усі зазначені форми шлюбу виникали за потреби виживання із соціальної чи економічної доцільності. Унаслідок втрати чоловіків під час воїн, високої смертності від епідемій та природних катастроф через брак природних ресурсів, як потреба обмежити народжуваність, зі збільшенням ролі держави у формуванні інституту сім'ї. Історично склалося так, що шлюб, сім'я були інструментом у руках привілейованих класів, щоб контролювати народ. Сімейні люди рідше покидали країну, за місцем проживання відбували службу у війську, заробляли і сплачували податки в державну скарбницю або ж данину завойовника. Сім'я прив'язувала людину до місця проживання і робила її вразливою перед владою. Та шлюб виконував і суспільно важливі функції. Насамперед, стояв на захисті власності. Шлюби укладалися винятково з прагматичних міркувань, за домовленістю між родичами. Як пише Джеймс Голіс у дослідженні райський проект «У пошуках чарівного іншого», Загальне соціально-історичне призначення шлюбу полягало в тому, щоб додати стабільності в суспільство, а жодним чином не ощасливити окремих людей чи сприяти процесові їхньої спільної індивідуації. Так війна червоної і білої троянд 15-те століття Англія завершилася завдяки об'єднанню двох ворожих династій – Ланкастерів і Йорків у Єдину – Тюдорів. Король Генріх VII одружився зі спадкоємицею Йорків Єлизаветою і поклав край чварам, що тривали протягом 30 років. Упродовж століть батьки мали право продати дочку нареченому за укладання вигідної соціальної, політичної, економічної угоди. Найяскравіший приклад – тесть Європи Ярослав Мудрий. Князь України Руси? Встановив родинні стосунки майже з усіма європейськими правителями, забезпечивши шлюби для десятьох своїх дітей із династії Рюриковичів. Між панівними династіями Європи протягом віків утворилося безліч родинних зв'язків, тому багато хто з європейських правителів – віддалені родичі. Діти британської королеви Єлизавети II належать не лише до династії Вінзорів – Велика Британія а й до Ольденбургської династії, Норвегія і Данія. Часом гармонійні стосунки між чоловіком і дружиною, відомими особами з високим соціальним статусом, ставали для них потужним особистісним ресурсом. Це давало змогу подружжю розв'язувати щонайважливіші життєві завдання, історично значимі для цілих народів і держав. Такі шлюби зазвичай називають сакральними, від латинського «sacralis» – «священний». За приклад можемо взяти шлюб двох споріднених душ. падишаха імперії монголів Акбара Великого та принцеси раджпутів Хіри Кунварі, знаної також як Джодха. Дружина імператора була дуже впливова при дворі. Її називали маріам Усамані, септо правителька віку. Вона брала участь у всіх акбарових справах і крім нього єдина мала право видавати власні укази. За Акбара Великого і Джодхи Розквітли культура та мистецтво Індії. Звична для нас форма сім'ї називається нуклеарною або двопоколінною. Така сім'я складається з одного ядра батьків та їхніх ще неодружених дітей. Ця форма сім'ї виникла в індустріальному суспільстві. Патріархальна родина, у якій глава батько і родичі кількох поколінь ведуть господарство, поступово трансформувалася в дитиноцентричну сім'ю. Присвячено народженню та вихованню дітей, а в останні десятиріччя – у постсучасну або в подружню сім'ю, мета якої – ширше за продовження роду. В індустріальних країнах минулого століття жінки діставали рівні з чоловіками права не лише в суспільстві й на виробництві, але й в побуті. Представники обох статей стали рівними партнерами в сімейних стосунках. Щоб створити шлюб, Подружжя вже не потребувало схвалення родичів. Шлюб мав на меті дружнє спілкування, секс, теплоту і підтримку, пише у книзі «Третя хвиля» американський соціолог і футуролог, один з авторів концепції постіндустріального суспільства Елвін Тофлер. Незабаром така зміна функцій відбилася у нових критеріях щодо вибору пари. Їх поєднало одне слово – кохання. Завдяки особистій свободі, новим поглядам, на взаємину у 20 столітті набули поширення нові форми шлюбу. Офіційно незареєстрований шлюб. Дистанційний шлюб. Подружжя може жити в різних країнах. Гостьовий шлюб, сім'я. Коли одне із подружжя періодично приходить до іншого. Відкрита сім'я, в якій партнери можуть мати сексуальні зв'язки з іншими сімейними парами і разом виховувати дітей. Розірвана сім'я. Подружжя можуть не бачитися одне з одним чи з дитиною дуже тривалий час. Одностатевий шлюб. У шлюбних стосунках перебувають дві особи однієї статі. Тимчасова сім'я. Існує протягом передбаченого контрактом часу, після завершення якого шлюб або продовжують, або розривають. З усього цього може скластися враження, що в нашому динамічному світі перевірена часом традиційна, класична сім'я втрачає актуальність. Проте альтернативні форми – лише варіації традиційних типів шлюбу. Хоч громадська думка і допускає ці форми у певному соціальному середовищі, одначе офіційного визнання держави і церкви вони не здобули. Найпопулярніша й досі – традиційна родина, що складається із подружжя з дітьми чи без дітей. Навіщо сучасній людині сім'я? За різних часів і в різних народів шлюб залежав від умов життя і культурної скерованості. У нього вкладали безліч сенсів і функцій, а укладання шлюбу базувалося не на почуттях. Сучасні люди вже не мають суворої необхідності одружуватися і тривалий час підтримувати сімейні стосунки. Від шлюбу вже не залежить виживання, зник соціальний тиск на неодружених, незаміжніх чи на бездітні подружжя. Одначе сім'ї таки створюють, шлюби укладають, люди прагнуть жити з партнером, виховувати дітей і спільно господарювати. Чому закохані 21 століття хочуть бути разом? Навіщо сучасній людині сім'я? Homo sapiens – від природи, істота соціальна. Людина – невід'ємна частина суспільного організму і не може жити поза спільнотами як маленькими, так і великими. Британський антрополог і еволюційний психолог Робін Донбар у 1990-х роках досліджував приматів. Він вивчав неокортекс, нову кору – ділянку кори великих півкуль головного мозку, яку мають лише вищі звірі. У людини неокортекс відповідає за усвідомлене мислення, мовлення, логіку, сприйняття і моторику. Вчений виявив пряму залежність між соціальною активністю і розміром кори мозку. Себто що товариськіший вид мав, то ширше коло їх соціальних зв'язків. Більший неокортекс, отже, то ближчий цей вид приматів до людини. Данбар замислився над тим, скільки соціальних зв'язків мали привісні люди, проаналізувавши середні розміри їхніх поселень. З'ясувалося, чисельність не перевищувала 150 осіб. Так виникло поняття «число Данбара» – оптимальна кількість соціальних зв'язків, що їх здатна підтримувати людина. Це число варіюється в діапазоні від 100 до 230 і найчастіше дорівнює 150. Вузьке коло спілкування, якого потребує людина, щоб уникнути психологічних проблем, становить 12 осіб. Це середнє число членів родини – подружжя, їхні батьки – діти, сестри і брати. Нині люди, як і тисячі років тому, потребують товариства і соціальних зв'язків. Як же ми обираємо коло спілкування? За теорією американського психолога Абрахама Маслоу, однією з головних людських потреб є потреба любові і належності. Родина, дружба, близьке оточення. Ця потреба посідає третє місце після фізіологічних потреб Їжа, вода, сон, кисень і потреби безпеки. Тому ми схильні до стосунків з тими, з ким нам комфортно, безпечно і тепло. Повсякчас взаємодіючи з людьми і задовольняючи базові потреби, людина стає особистістю. Сім'я задовольняє всі потреби в комплексі. Учені виокремлюють такі функції сім'ї. Репродуктивна – народження дітей. Виховна – Виховання дітей – реалізація батьківських почуттів Господарча-побутова – організація господарства, задоволення побутових потреб Рекреаційна – відновлення фізичних сил Емоційна – задоволення потреб симпатії, поваги, визнання, підтримки та емоційного захисту Духовна – спільне дозвілля і духовне збагачення Соціальна – соціалізація і соціальний контроль Сексуально-еретична. Задоволення сексуально еротичних потреб. В ідеалі родина – це кохані та рідні люди, готові підтримувати, прихищати, годувати, а також забезпечувати можливостями для особистісного розвитку. Вони нас люблять і сприймають такими, якими є. У родині зберігається міжпоколінний зв'язок, формується особистість з її орієнтирами та цінностями, закладається під морівок майбутнього успіху. Від батьків, бабусі дідусів та інших родичів діти переймають життєві знання, вміння й навички і стають частинами соціуму. Тому родина є суспільною цінністю. Сім'я 20-21 століття. Кризи та прогнози. Сім'я й держава невіддільні. Сім'я — засаднича структурна одиниця суспільства. Це те, що об'єднує людей, злютовуючи династії релігії, культури. Для добра всього суспільства і впевненості в майбутньому держава має надавати сім'ї законодавчу та соціальну підтримку. Утім, у 21 столітті в усьому світі сім'я як соціальний інститут зазнає кризи. Зі зростанням кількості розлучень чим більше дітей виховує одне з батьків, а руйнування сім'ї негативно впливає на задоволення життям обох членів подружжя, і на стан їхнього здоров'я. Авторитетна фахівчиня в галузі демографії та соціальних досліджень Людмила Слюсар, експертка цього розділу, висловила свої прогнози щодо розвитку інституту сім'ї в нашій країні. Людмила Слюсар, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики. Авторка численних наукових публікацій та монографій. Вікторія Боярина Які особливості сучасної моделі одружуваності в нашій країні та у світі? На що зважають українці, замислюючись над створенням сім'ї? Людмила Слюсар Нині вони втягнуті в єдиний потік соціально-культурної глобалізації та все ж зберегли багато традицій національного родинного буття, Наприклад, високий рівень одружуваності. Такі сучасні властивості подружніх взаємин, як зростання віку тих, хто укладає шлюб, і різноманітність шлюбних форм, хоч спостерігаються в нашій країні, та вони не змінили характеристики населення. Українські юнаки і дівчата раніше і частіше реєструють шлюб за своїх ровесників з більшості європейських держав. За даними вибіркових соціально-демографічних досліджень, до 35 років майже 95% українців мають досвід подружнього життя, одружені чи перебували у шлюбі. Змінюється поведінка в питаннях шлюбу. Простежується чітка тенденція до скорочення ранніх шлюбів, зростає вік тих, хто реєструє шлюб. Більша частина молоді планує цю подію на час закінчення навчання, здобуття фаху, працевлаштування. Орієнтуючись на створення своєї сім'ї, молоді люди зважають на моральні пріоритети. Головний їхній мотив – шлюбу, любов і хтось рідний поряд. Меркантильні мотиви не такі вже й поширені. Найважливішу прикмету сучасного світу – різномагіття моделей і стилів людської поведінки, вільний вибір свого стилю життя – ми спостерігаємо і в нашій країні. Насамперед – незареєстрований шлюбне співжиття, дистанційний шлюб. Шлях до подружнього життя зазвичай відбувається так. Стійкі інтимні взаємини, проживання окремо від партнера. Спільне проживання – це вже як незареєстрований шлюб. Зареєстрований шлюб Найчастіше шлюб реєструють, коли планують народження дитини. Така схема достатньо поширена, та все ж більшість подружніх пар традиційно реєструє офіційний шлюб. Українці легко одружуються, та подружні взаємини нестабільні, рівень розлучень високий. За всі роки незалежності, за кількістю розлучень на одну тисячу осіб, Україна входить у групу країн-лідерів у Європі. Вищі показники лише в Росії та в окремі роки у Білорусі та Молдові. З 2000 року є тенденція до скорочення розлучень. Це зумовлено поширенням незареєстрованого шлюбного партнерства, пара випробовує свої взаємини перед прийняттям остаточного рішення про шлюб і посиленням економічних інтересів подружжя в умовах ринкового середовища. Проте така тенденція нестійка, спостерігаються значні коливання в певних роках. За даними Держслужби статистики України, 2019 року зареєстровано 237 900 шлюбів та 138 000 розлучень, без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей. У відсотках це 58%. А за даними 1990 року, число зареєстрованих шлюбів – 482 800. Розлучень 192 800, – 192 839,9%. 39,9%. За статистикою останніх десятиліть, дедалі більше розлучаються громадяни держав ЄС. Ось дані Євростату, засновані на інформації з 26 країн за період з 1965 до 2017 року. Рівень шлюбів у ЄС знизився із 7,8 на 1 тисячу осіб 1965 року до 4,4 2017 року. Рівень розлучень зріс із 0,8 на 1 тисячу осіб 1965 року до 2 – 2017 року. Отже, за останні півстоліття кількість розлучень зросла на 150% а кількість укладених шлюбів скоротилася майже на 50%. Головні причини розлучень В Україні Напружені морально-психологічні емоційні стосунки Матеріальні і житлові проблеми Алкоголізм, подружня зрада Небажання одного з подружжя мати дітей І погані взаємини з батьками подружжя У Європі Самотність вигідна Подружня зрада алкоголізм і наркозалежність, безпліддя або небажання мати дітей, комп'ютерна залежність і, як наслідок, неуважність до партнера. У США Фінансова скрута Фізичне і психологічне насилля в родині Втрата інтересу одне до одного Зради Споживатство – ворог сімейних стосунків Сучасні люди живуть у суспільстві споживання вони орієнтовані переважно на матеріальні блага і комфорт. Споживацька мотивація позначається й на родинних взаєминах. Багато хто не може створити сім'ю, бо розраховує щось отримати від партнера і шлюбу. Технологічна революція, надмір інформації, залежність від інтернету, комп'ютерних ігор і соцмережі теж згубно впливають на інститут сім'ї. Прогнози футурологів не налаштовують на оптимізм. Сучасні пророки віщують людству грандіозні зміни в стосунках. Рей Курцвейл дає людству менше як 20 років на створення віртуальної реальності, яка за відчуттями буде на 100% ідентично фізичній. За її допомоги, вважає Курцвейл, люди зможуть створювати ідеальних віртуальних коханих. За прогнозами футурологів, безстрокові шлюби, аж поки смерть не розлучить нас, відійдуть у минуле. Шлюби укладатимуть лише на період виховання дітей. Замість однієї панівної моделі сім'ї, світ матиме багато варіантів родинного партнерства. Вікторія Боярина. Як ви характеризуєте тенденції розвитку інституту сім'ї в нашій країні та в світі? Людмила Слюсар. Зміни складні й мають протиріччя. Модифікуються форми, функції та структури родинних об'єднань. Проте, гадаю, у найближче століття сім'я буде первинною і основною ланкою суспільства. Вона, як і завжди, забезпечуватиме фізичне, біологічне та соціокультурне відтворення поколінь людського суспільства, а також залишиться системою взаємин між подружжям, між батьками і дітьми, що об'єднані шлюбними та родинними зв'язками, спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю. Нині сім'ї невеликі, менше дітей, поширюються нові форми організації сімейного життя. Зростає ймовірність розпаду сім'ї з причини розлучення і створення нової внаслідок повторного шлюбу. На формування шлюбно-сімейної поведінки впливають сучасні засади розвитку суспільства. Плюралізація, індивідуалізація, емансипація та свобода вибору. Поступово звужуються функції сім'ї з розвитком та ускладненням соціально-економічної структури суспільства. Проте саме сім'я лишається центром формування фізичного, духовного, інтелектуального потенціалу людини. Сучасна трансформація шлюбу і сім'ї – наслідок і складова трансформації всього соціуму і переходу до його нової моделі – постіндустріальної, інформаційної. Специфіка розвитку сім'ї в нашій країні поєднує загальні закономірності постіндустріальної трансформації з національними рисами. Ми зберегли низку традицій національного буття – родинну солідарність, високу шлюбність, взаємодопомогу між поколіннями. Близько 90% українців проживають у складі сім'ї, у більшості випадків – у нуклеарній чи в розширеній нуклеарній сім'ї подружня пара з дітьми і доволі часто з одним із батьків чи родичів. Гострий індивідуалізм та автономізація торкнулися українців лише частково. Зростає кількість сімей з одним із батьків та реструктурованих сімей після повторного шлюбу. Кожну четверту дитину виховує один із батьків або реструктурована сім'я. Спостерігаємо і нові форми сімей – транснаціональні, прийомні, Сім'ї child-free Незареєстровані Квір-сім'ї У сучасному суспільстві сімейна взаємодія поколінь часто змінює форми. Це наслідок того, що діти й батьки проживають на різних територіях, що молодь доволі мобільна, має відмінні від батьківських погляди на спосіб життя. Та в нашій культурі традиційно міцний зв'язок між поколіннями, тому збережена і сімейна солідарність, і взаємодія та взаємодопомога. Трансформація української сім'ї в умовах глобалізації розширює свободу вибору, надає нові можливості, проте і породжує нові проблеми і ризики, до яких суспільство має бути готовим. Хай нашим вибором стане родинне щастя. Ми живемо за складних і водночас чудових часів – свободи думок, учинків, дій – і необмежених можливостей у будь-якій діяльності і особистому житті. Ми самодостатні, навчені боронити особисті кордони і можемо керуватися винятково власною думкою, ухвалюючи такі важливі рішення, як створення сім'ї. Можемо обирати собі пару під впливом почуттів і спільної симпатії. З одного боку, людина може взагалі не укладати шлюбу, і її ніхто не засудить. А з іншого, вона втрачає можливість максимально розкрити власний потенціал у такому проєкті, як сім'я, реалізуватися в ньому як особистість одночасно на всіх рівнях – фізичному, інтелектуальному, соціальному та духовному. Та найголовніше, чи почуватиметься вона цілковито щасливою? А що таке щастя? Відповіли на це запитання вчені з Гарварду. На базі університетської медичної школи вони провели масштабне дослідження, яке розпочалося 1938 року і тривало майже 80 років, охопивши понад 700 осіб. Опрацювавши десятки тисяч анкет, дослідники з'ясували три найголовніші секрети щастя. Це приязні стосунки з людьми, якість близьких взаємин та стабільний і гармонійний шлюб. Тобто щастя і здоров'я людям додають хороші стосунки – із родиною, друзями, товариством. Один із дослідників, професор Гарвардської медичної школи, психіатр Джордж Ваян, дійшов висновку, що щастя – це любов. На мою думку, у 21 столітті найбільш успішною, природною і творчою є така форма шлюбних взаємин між чоловіком і жінкою, що ґрунтується на зрілому партнерстві. Таку сім'ю створюють заради взаємної любові та досягнення спільних цілей. Подружжя в ній мають рівні права і можливості для особистісного зростання та самореалізації, живуть осмисленим життям, усвідомлено народжують і виховують дітей. Разом вони розвивають сімейну культуру, в повазі до предків передають нащадкам знання та духовний досвід і забезпечують спадкоємність поколінь. Магнемо бути усвідомленими. Самопізнання Джерела нашої унікальності. Що ми знаємо про себе? Пізнання світу є пізнання самого себе, бо людина – найбільша таємниця, джерело аналогії для Всесвіту. Новаліс Кожен з нас винятковий і неповторний, як зовнішньо, так і за природними особливостями, за талантами і здібностями, за характером та особистим досвідом. Ми різні за внутрішнім потенціалом, за інтелектуальними і соціальними хистами, за особистими цінностями, за переконаннями та засадами, за стилем життя, за звичками і, звісно ж, за спадковим багатством – унікальною комбінацією генів. Поєднання найсильніше виражених характеристик надають унікальності людській особистості. Безліч напрямів філософії і психології покликані пояснити багатогранну людську натуру. На погляд філософа Іммануіла Канта, особистість – це вивищення над своєю біологічною природою в царину свободи. Автор теорії особистісних конструктів Джордж Келлі розглядав особистість як унікальний спосіб життєвого досвіду, притаманий кожному індивідууму. Зверніться до праць будь-якого іменитого психолога, мислителя чи філософа, і ви знайдете там авторське визначення особистості. Мета цих пошуків – глибше збагнути прикмети та риси особистості, виявити мотиви вчинків, закономірності реакцій, щоб мати більше задоволення від життя та перебувати в гармонії з собою і зовнішнім середовищем. Якщо на Землі 7 мільярдів людей, а це 7 мільярдів унікальних особистостей, то наскільки велика ймовірність у своєму єдиному, безцінному земному житті зустріти людину саме з таким набором рис, з такою індивідуальністю і таким самим типом особистості, щоб можна було створити з нею найщасливіші стосунки, збудувати найміцнішу сім'ю і прожити найжаданіше щасливе подружнє життя. Чи можливо глибоко розкрити і пізнати красу та багатство внутрішнього світу обранця, не пізнаючи і не розуміючи себе, не визначивши мети і сенсу власного життя? Чи відповідають наші особистісні риси і здібності ситуаціям, у яких ми опиняємося, подіям, які переживаємо, особливостям взаємин у родині і професії, щоб мати змогу вдосконалюватися і максимально реалізуватися у всіх царинах життя? Це найважливіші питання, які, бодай раз, протягом життя має ставити собі кожна зріла людина. Розуміння себе і свого внутрішнього світу – привілей і надважливе завдання. Знайти свої ідеали і сенси, а також відповідь на засадниче питання «хто я?» непросте і часом тривале завдання. Про важливість самопізнання ми говоримо з Шалвою Аманашвілі. Це видатний педагог-новатор, учитель-творець, філософ, що його педагогічна мудрість, любов і чуйні настанови для багатьох учнів стали дороговказом в усвідомленому дорослому житті. Це вчитель – у найширшому сенсі слова. Авторка Вікторія Беярина запитує, чому людина має пізнавати себе. Шалва Амонашвілі відповідає, самопізнання необхідне для вдосконалення свого внутрішнього світу. Іншого сенсу воно не має. Я пізнаю себе і розумію, чого мені бракує, що в мені не так, де в мені жалість, грубість, а де доброта, які маю здібності і таланти, чого прагну. Яка моя віра і ставлення до світу? Щоби пізнати себе, поставте собі чотири запитання. Хто я тут? І навіщо я тут? Інакше мовлячи, чи потрібне комусь те, чим ви займаєтеся, чи це завдає шкоди? У цих запитаннях містяться Альфа і Омега. Звідки я тут? І куди я прямую? Мої відповіді такі. Якщо я вірю, що я з небес, то усвідомлюю, що мушу віддати людям найкраще набуте в собі. Почуваюся радісним, коли чиню для них щось хороше. І з цим іду собі далі. Так, наче складаю валізу з найкращими духовними прикметами. Я пізнаю себе, отже дістаю із себе якісь зажитки, можливості, немов коштовності, і роздаю їх довколишнім. Навколо мене люди, без них я не існую. В серці Бог. Без нього я не здатен удосконалюватися. І є справи, які мушу здійснити, інакше не буде пізнання й удосконалення. Тому переймаюся цими питаннями і дістаю найрізноманітніші відповіді. Щоб створити сім'ю, посадити дерево, виховати дітей, захистити дисертацію, стати професором, любити людей. Але суть народження людини не в тому. Земне життя – Дається для самовдосконалення. Я прийшов у цей світ з однією лише метою – вдосконалювати те, що в мені вічне, мій дух. Кожен із нас має насіння вічної любові, але хто розкриє його? Закладено різноманітні багатства, але хто розкриє їх, як не ми самі? Як зоря, що падає з небосхилу, залишає яскраве світло, так і ми мусимо залишити свій слід, прислужившись світові своїми талантами і чеснотами. Лев Толстой писав, «Душа кожної людини – алмаз, і лише від самої людини залежить, стане цей алмаз діамантом чи ні». Людині даровано душу алмаз, щоб вона повернула її діамантом з відшліфованими гранями, що виграють різними барвами і тішить око. Доробити цей діамант можна з допомогою родини. Спілкуванням з рідними та близькими, працею, коли ставитимешся до цього терпляче, з любов'ю до людей і бажанням дарувати добро. Увесь світ – це інструмент для шліфування духу діаманта. Виховуючи добрих, чесних, шляхетних дітей, батьки огранюють свій алмаз і водночас самі стають кращими, кращою матір'ю і дружиною, кращим чоловіком і батьком. Один китайський філософ часів Конфуція сказав «Я не тому красиво пишу і єрогліфи, бо вони мають стати красивими. Ні, моя душа має стати красивою. Навіть якщо під час такого буденного заняття, як письмо, докладати старань, то красивіше є і душа. У кожної людини є свій алмаз, і від неї самої залежить, відшліфує вона з нього діамант чи залишить каменем. У цьому й полягає сенс життя» вдосконалюватися у любові, у доброті, у радості. Хай ваша свідомість неослабно шукає відповіді на чотири запитання. Хто я? Звідки я? Навіщо я? Куди я прямую? Пишіть щоденники з роздумами про життя, свої прагнення й почування. Спостерігайте за собою, чого бажає ваша душа, що вам вдається найліпше. Випробовуйте себе в різних видах діяльності. Аналізуйте ваші стосунки з людьми, а також ставлення до речей. Вивчайте свою натуру і духовні риси. Говоріть про це з розумними, досвідченими, духовними людьми задля висновків, що варто в собі розвивати, а чого слід позбутися. Усе це зветься самопізнанням, шляхом до своєї внутрішньої суті. Власна картина світу Початок будь-якої людської мудрості. Це моральне самопізнання, що прагне проникнути у найважковимірювані глибини – безодню серця. Іммануїл Кант Познайомитися із собою істинним – це найкраще, що може вчинити для себе кожна людина, будь-якого віку. Самопізнання допомагає проаналізувати профіль своєї особистості, риси характеру, тип темпераменту, переконання, пріоритети зрозуміти і прийняти свої сильні та слабкі сторони, опрацювати власні травми і страхи, обрати зрілу позицію цілісної і самоцінної особистості. До самопізнання також належить профорієнтація. Дуже важливо усвідомлювати, у яких сферах особистість потенційно здатна досягти успіху. А ще важливіше, за що категорично не варто братися, бо воно суперечить сутності конкретної людини. Приміряючись до різних занять, різновидів комунікації, стилів життя тощо, ретельно аналізуючи здобутий досвід, можна сформулювати найважливіше – власну картину світу. За психологією особистості, уявлення людини про себе належить до її «я»-концепції. Ми розглядаємо себе в декількох площинах. Такими, які є насправді, які могли б бути в ідеалі, якими постаємо в очах інших людей то що образи я реального, я динамічного, я уявного, я фантастичного, я відповідного і я презентованого характеризують уявлення людини про те, якою вона бачить себе цієї миті, яке я видається їй можливим, ким вона себе уявляє, якою воліє стати, який образ її морального я Розвинена є концепція наслідок самопізнання особистості вона, що найбільше важить для визначення мети значним чином окреслює подальший розвиток, закладаючи підмурівок для самореалізації, зокрема в царині сімейних стосунків. Самопізнання шлях завдовжки життя. Одні долають його самотою, інші з партнером, а ще хтось із духовним наставником, психологом або вчителем. Авторка Вікторія Боярина запитує, як людині знайти духовного вчителя. Шалва Амунашвілі відповідає, «Високе слово «вчитель» перекладається як «душа», «дарувальник світла». Доросла людина, яка вважає, що їй не потрібен учитель, гальмує свій розвиток, припиняє поступ. Так вона навряд чи досягне життєвого успіху. Кожен потребує учителя». Маму, тата, шкільного наставника чи тренера. Вони нас напучують, і шлях наш вирівнюється. Це земні вчителі. Духовних учителів обирають самостійно. Це можуть бути лідери світових релігій, а також люди, що в самопізнанні вибилися далі за більшість. Іти за духовним учителем – це жити за його принципами і заповітами. Хто найближчий нам, до кого ми здатні дорости – той і буде нашим учителем. Коли учень доросте до своїх земних учителів і навіть перевершить їх, це часом трапляється. До нього прийде вчитель найвищого рівня, духовний, і поведе далі. У педагогічному мистецтві моїм учителем був Василь Олександрович Сухомлинський. Я заходив у клас і уявляв, що він сидить на моєму уроці і намагався провести його для видатного педагога. Щоб потім він підійшов до мене і сказав «Ось, Шалво, чудово! Молодець, що ти це утнув!» Я тривалий час носив у серці образ свого вчителя і зрештою опонував мистецтво виховання, навчання, педагогічне мистецтво загалом. Земних учителів може бути багатько, духовний – один. Він приходить, коли людина готова бути учнем. Натомість земний учитель – Приходить до людей, коли відчуває, що може бути вчителем для них Перепони на шляху до себе Правда в тому, що гармонію можна відшукати лише всередині себе Гармонія – це нова робота чи новий шлюб Гармонія – це душевний спокій І він починається з вас Казав засновник буддизму Будда Шак'ямуні Неадекватний образ свого «я» нездатність оцінювати себе об'єктивно призводять до нереалістичного рівня вимог – заниженого або завищеного, до відчуття дисгармонії, до неможливості досягнути мети. Кожна людина взаємодіє з реальністю за алгоритмом – переконання, тлумачення, емоція, думка, дія, наслідок. Себто все, у що вірить особистість, відображається в переконаннях – обмежувальних або розширювальних, на підставі яких – Згодом вибудовуються логічні судження і відбуваються дії. Під переконання ми розуміємо світогляд і концепції, цінності та життєві принципи, досвід і звички людини. Переконання. Обмежувальні, негативні. Я не вдаха. Розширювальні, позитивні. Немає проблем, є завдання і можливості. Я недостойний чоловік, недостойна дружина. Ми самі створюємо свою реальність. Я не заслуговую на багатство, кохання. Я заслуговую якнайкращого. Я поганий батько, погана мати. Я можу змінити себе і стати кращим батьком, кращою матір'ю. Вчинки – це наслідок переконань. Корисні вчинки свідчать про позитивні переконання, деструктивні – про негативні. Які переконання такі дії? Незадоволення своєю діяльністю призводить до того, що людина із закритою свідомістю, тобто з обмежувальними установками, звинувачує у своїх негараздах геть усіх. Усвідомлена людина поставиться до життєвої проблеми як до уроку, який слід засвоїти. Позитивні переконання допомагають їй прийняти як факт. Те, що вона вважала істиною, може виявитися помилкою. Тоді слід змінити свої погляди і вдатися до іншого вибору. Щоб з'ясувати причини того, що сталося, вона піде за ланцюжком у зворотному напрямку. Від наслідку до дій, думок, емоцій, тлумачень і нарешті до переконань. Щоб особистість здатна була творити те, що вона оцінює як хороше і добре, потрібна віра в хороше і добре, а також у свою здатність це творити. Якщо розпізнавати, а згодом змінювати обмежувальні переконання, можна покращити своє життя загалом. Але як збагнути, над яким саме переконанням слід працювати? Найчастіше це підказують емоції, які ми переживаємо. Емоції як індикатор. Здатність людини усвідомлювати свої емоції, розрізняти їх, керувати ними, а також розпізнавати емоції інших людей – називають емоційним інтелектом – IQ. Йдеться радше про рішення дії щодо свого внутрішнього світу. Так, розпізнавши власну негативну емоцію, скажімо, гнів чи лють, людина здатна контролювати наступні дії, спинитися і подумати. У що я вірю? У чому переконана? Що мене дратує? Ця ситуація чи ця людина? І вже аж тоді, обравши прийняту дію, реагувати на інцидент. Деніел Гоулман – емоційний інтелект. Для прикладу наведу багатьом знайому ситуацію. Дружина поки чекала чоловіка з роботи,